Når de andre vil han den gå Vi har bajistrann Skutan gikk ikke kvar Det boste full og kvar En av havsvåg skjøldes på Og på, på det vita sand. sand Og det satt en tøs Og bjør meg på banan Hennes namn var så søtt Det var kajkranje og bruna Hennes økene var så bruna Men hennes sjel var Litt som sand han var svart, men papunnen var fra Eskilstuna Han var kopp på en laguna i en vid Hawaii-strand Åt meg sjøng var kveldet til snuck lille Tål minutterna flyttes i Gosen på svensk hosjongal Bønsros i mitt hjertes griffin Frivit og ristet en runa Kajkran i oppbuna I søterhavstung på Svenske hoskjell, bens ros, i mitt hjertes griffin Fri vi turisteren runa, kaj granjon på una I Söterhavs funksjon Jaha, då har vi kommit ut här då Med lite tjafs Kan vi höra hur det låter på den andra datorn också Vänta lite där Ja det låter ju rätt så bra det här då Oj. Oh, oh. Sådvärderte mycket man ska dra på här alltså. Oj. Oh, Och soporna också i regnet idag alltså. Och kan lösta lite något där. Och oh. jag verkar tädigad. Det har ju lite lukt här. Jag måste stressa snäsa här. Vänta lite jag har det. Jag är från Södermalm så jag snackar på det här viset. Det låter som en gammal pundegubbi idag alltså. Vi får vänta lite grann. Jag ska inte berätta vad jag håller på med här. Ja ni får faktiskt ta och kola ner lite grann här. Jag är inte riktigt på hugget idag. Vad säger så alltså. Det börjar inte så bra om man säger så alltså från början va. Men jag fixar ju till det här. jo emas han så där slags ja jag tar bort då det är Falköping också här från dansk toppa så vi har papperskorgen någonstans att stöa och dra töm papperskorgen där visst vad då i dialog tadresse det är det är det språkiga bubben där Det är småsegerkålan idag alltså Man ser på det här viset alltså Få vänta lite, ska jag snyta nesan här? Det låter inte alltför kul Konstig röst jag fick idag alltså Det här låter som en gammal sån här, här alkoholist Lite <laughs> småhesig i allsen också Jag hade en blåsa i mun men den försvann alltså Jag körde såhär munskölvet med flår Haha <laughs> Och så oh, herregud, det är skiatta. Vad här Gud är med skapar. Lite sämning här. Åh. Det är täplius. Jävlar vad. Eh, det var ju jobbigt väcka det här. Alltså. Jag har ju en ledemora också. Täffa oss där. Då är på tanken vart det ser jag blir ju inga hål nu väl. Jag är inte på Ackstedemora i maj, vänta. träffa Åsa, hon hade klippt sig också. Åsa hade ju jättelångt och fint hår förut, men nu har ju klippt sig Åsa, vet inte. Hon är väl en femtiebaste, så jag kanske skulle lägga in en liten... Hon kanske har ju en gubbe. Ja. Den knurrade soffan, den sjönk man ner in och somnade in. Nej, men det här är alltså Sverigekanalens webbradio. Så faktiskt är ute live här från C-datons kanal 1 och 2. Eh, uh, det är väl va. Från C-datan har vi nämligen två stycken WinAmp igång, Lustigt nog. Win och WinAmp nummer 1 och WinAmp nummer 2. Och på bilddatan har vi också en WinAmp som kör. Eh, uh, dagens datorn är i alla fall den 25 oktober 2014. Och nu ska jag inte låta så men hundare alkoholist från Södermalm i Stockholm. Ansvarig utgivare är i alla fall Gunnar Andersson och vi har en live live sändning på Sverigekanalen då varje lördag från klockan ungefär från klockan 16.00. Det är lite sent idag här. Jag inte jobbig väcka. Jag var ju nere i Hedemora också rengjorde det det var lite tandsten. Så det blir inga hål här nu då undersökningen den 2 oktober kostade 625 kr som man får delbetala och Åsa som rengjorde från tandsten och polerade. Så fick man den här flormuggen också. En minut ni vet, spottade ut. Tog 1175 kr faktiskt. Eh första gången jag gick till Åsa jag tandhygisten på Svea klinikens tandläkare då. Och hon berättade för mig att när jag eller jag berättade när jag kom upp till gångs 17 mars då hösten i oktober 29 oktober 2011 hade de ju lagt ner folktandvården på vårdcentralen i Långsättan på Solensvägen men själva den här den här skylten den var ju kvar och den satt ju kvar ganska länge eh men det var alltså redan nedlagt folktandvården i Långsättan man ser en tom lokal där Och eh, Åsa berättade för mig då att hon helt enkelt jobbade på vårdcentralen i Långsjöten och jobbade alltså på folktandvården och som tandhygienist då. Och att den gamle tandläkaren, mannen helt enkelt gick i pension eh flera månader innan jag kom upp. Man hade ingen personal att ersätta tandläkaren med och det var väl även tandsköterskor också. Så Åsa anta. Åsa Jober som tandhygienist jag på vårdcentralen i Långsötan och tandläkaren gick i pension. De hade ingen personal att ersätta honom med och Åsa började då sen jobba som tandhygienist på Sveaklinikens Sveaparkens tandläkarklinik på Masta gatan där ovanför Sveaparken i Hedemora. Åsa jobbar där som tandhygienist. Det var första gången jag besökte henne. Jag var ju klar i februari månad. Då hade det varit fem mindre hål, men det kostar ju ändå. Jag måste komma upp i 3000 också för att få ersättning från försäkringskassan då, men jag var klar i februari. Och så sa jag så här att nu ska vi inte vänta ett helt år utan vi ska ha lite tätare kontroller då. Då hinner det inte förhoppningsvis bli hål. Efter ett år så får man räkna med att det blir några hål även om man har minskat nästan helt det hålet på läsken då. Köp en liten kola ser och någon gång finns alternativ. Men tyvärr finns ju sötningsmedel och socker i mycket annat då. Så det gäller mycket rengöring här. Åh så skulle skulle skriva ut ett recept också på ett fluor som är receptbelagt på apoteket så man ska rengöra och gurgla munnen med har kvar i munnen som tar bort bakterier. Nu har jag munskölj då från ICA här. Man kan ta lite starkare koncentration på men jag tror det kommer hem ett recept eventuellt då. Så I februari var jag klar sist där och det var ju ganska lindigt också utan spruter och ganska snabbt. Det var ett som var ganska djupt också. Det blev ganska dyrt men fick avbetala. Jag höll på ganska länge att avbetala. Nu får jag hålla på här och avbetala. Undersökningen på 625 kr och åsas rengöring utav tandsten, det var lite tandsten. Eh, tanden le kanske jag till i oktober 2015 för undersökning av tänderna och i maj 2015 så ska det faktiskt ner till åsa igen och se hur det är med den här tandstenen om det finns någonting att rengöra så får hon rengöra den igen då så finns det inga hål. Det finns inga hål. Ja, det var på gränsen till två. Så hon började jobba då är så att man laddade ner folktandvården i Hedemora äh, långs innan så började hon jobba på Seaparkens tandläkarklinik Bormästergatan i Hedemora jag har en karta här så jag ser ungefär var det ligger och ja, där är parken jag ser parken lite där ja vänta nu så då hon började jobba på privat företag då och äh, redan redan nere i Märsta så ringde jag ju folktandvården Hedemora för det var nämligen en en rotfyllning som hade förberedts det i Märsta men inte kunde genomföras eftersom jag flyttade då så att det var en rotfyllning som väntade helt enkelt här uppe och vårdamorden hedermora sa helt enkelt att det tar inte emot några nya patienter alls utan det är helt stopp då och de har tagit in en kvinnliga tandläkare från Portugal som har gått svenskursen också sex månader men det hjälper inte det är fem års väntetid på vårdanden så att det är Sveparken kliniken tandläkare Sveaparkens tandläkarklinik på Borgmästargatan i Hedemora som jag får gå till därför att man lagde ner folktandvården i Långsjötan redan innan jag kom upp i i oktober 29 oktober så var det redan melakt då eventuellt så gick kanippention till sommaren 2011 men den här skylten satt kvar ganska länge så det finns var inga hål var på gränsen men den, den den lilla tandstenen som var har Åsa Ren gjort och polerat och sen fick man den här flormuggan och hon skulle skriva ut ett recept också som jag tror jag får hem. Det finns ett recept belagt flor som är starkare men man kan ta det här från ICA också. Munskölj starkare koncentration och det och och, och, och och gurgla i munnen har kvar i taget ta bort bakterier. Och uppmaningen är också att inte hålla på att dricka så mycket läsk som jag gjorde förut. Framförallt sommartid med de här enorma cykelturerna. Jag cyklade genom 16 kommuner och det var ju miltals. Man kan ju cykla till Uppsala fram och tillbaks och så vidare va. Det var ju 6 mil och så. Massa sådana turer och läsken pigg... Jo, man blev pigg då. Tandleken i Märsa sa att det duger lika bra med saft, eller jag menar med vatten. Och sötningsmedel är inte mycket bättre som ersättning. Så framförallt helst minska eller upphör helt med läskan i dricker och se upp med sötningsmedel. Det finns alternativ som loka till exempel och och rengöra ingen också och gå till tänder kontroller. Vänta inte ett helt år utan ja, 6-7 månader så är det dags för att kontrolla tänderna. Finns det tandsten i mitt fall lite tandsten. Han ville vänta sex månader, men vi tog det snabbare. Tandhygienisten, tandhygienisten rengör den tandsten som finns och om det rengörs så blir det inga hål. Vänta inte ett år. Testa det kontroller utav tänderna. Finns det tandsten så gå till tandhygienisten som rengör. Minska ditt upphör helt med läsken och försök att rengöra tänderna så mycket igår ska få receptbelagt flor också på apoteket eller kör med matafärgens flor eller munskölj med stark koncentration som tar bort bakterier. Jag har ju tråkigt besked också när jag när det gäller 26 år, alltså mer än 26 års när radioverksamhet. Ja, någon Boström är ju kassör, har någon Boström då från Sverigedemokraterna i Huddinge. Han är ju då kassör i Stockholms närradio frequency. Och de har ju minskat ner på sändningstiden då. Första kvartalets faktura 2013 fick fingra fakturan men det kom allt ihop där i början på 2014 liksom allt ihopa så här häftigt va. Första kvartalet är från en gammal sändningstid då 17 till 18:30 på Stockholms närradio 88 MHz då gör den 32 kr och så gick vi ner till bara 30 minuter. Därtill det är 158 kr men det tillkommer en förbindelseavgift också så att vi kommer ut över internet eller vi kommer in på internet också. Alltså jag jag kommer från internet server anslutet till en server och kommer även ut på internet. Förbindelseavgift också så blir det 232 kr vad det är som avgör nu att vi kommer att lägga ner närradioverksamheten i Stockholms närradio från och med 1 december. Det är ju den här sedvanliga avgiften på tredje kvartalet eller ja eh sändare och frekvensavgiften är på 873 kr och det är inte värt att ta en liten halvtimme Här är 232 kronor för varje kvartal, det är ju okej, okay, men avgiften för sändare och frekvens har ju inte vi någon lust att hålla på att betala för närhållande föreningen. Så sändningstiden lördagar 18.00 till 18.30 är helt enkelt avbokad till Anders Hultman som är tekniskt ansvarig, han som fixar så att programmen kommer ut på bestämda tider. Han har hand om det tekniska där. Ni kan gå in på narradio.se och läsa. Det tekniska är ganska omfattande där. Kommer strax tillbaka. Så nu har jag skickat e-post åt Anders Hultman. Avbokning av sändningstid lördagar 18.00 till 18.30 i Stockholms Närradio 88 MHz. Däremot så finns ett sändningstillstånd på Myndigheten för Radio och TV som kommer finnas kvar men vi kommer troligtvis inte att utnyttja den sändningstiden eller det sändningstillståndet mera. Faktum är att eh uh, ja, uh, tidigare patriotiska kulturmusikfredningen hade ett uppehåll också innan och det sändningarna från våren 20 eller från våren 1994 till 1 juli 1994 när jag lämnade Stockholm helt och hållet och flyttade långt ut på landsbygden i Allmunge. Det var en flicka som heter Susanne och det gick ju i var förlovade och det höll en månad och sen var det precis sen tog det ju slut då. Då var jag på Anders klarste måste vidare. Man äh, jag bodde långt ut på landsbygden jag vet inte hur jag tänkte en liten etta också va. Så jag flyttade ner till Märsta sen. Så jag bodde inte ens i Stockholmen. Äh, där var ju LDPKMF äh, som det heter tidigare borta från Stockholms närhet ungefär äh, ja i Märsta va mars, april, maj, juni, juli ja, det var fem, fem månader var vi borta. Sändningstillståndet kommer finnas kvar för Stockholms närradio. Det gäller också 95,3 MHz. Men vi kommer inte att använda sändningstillståndet. Troligtvis inte. Den lilla halvtimmen kommer alltså att försvinna och den avbokas från den mer första december för att vänta på en bekräftelse från Anders Hultman. Och då ska jag fråga också då eh uh, Joel Lindberg om han vill ta över för Joel Lindberg har då tagit över sändningstiden som vi avbokade mellan 17.00 till 18. När vi alltså vi sände ju då 17.00 till 18.30. Det var väl från och med mars månad tror det var som vi gick ner och behöll halvtimmen då mellan 18 till 18.30. Och sen tog Joel Lindberg över sändningstiden 17.00 till 18.00. Och jag ska fråga Ioli enbart om han även vill fortsätta sändningen 18.00 till 18.30 efter 1 december. Då får han en och en halv timme, en och en halv. Han får sända en och en halv timme, men det blir också dyrare för honom. Han får betala nästan 500 kr då. Man vill hålla jag tror det blir en programslinga bara för vi kommer att lägga ner den här lilla halvtimmen nu från och med 1 december. Och betalar de här fakturorna nu. Det kommer även ytterligare en faktura för fjärde kvartalet då på 232 kr. Så det är första december som sändningstiden ska bokas ifrån. Jag får avvakta ett bekräftelse där från Anders Hultman. Så vi behöver ju då ekonomiska bidrag för att kunna betala de här fakturorna nu till Närröde föreningen och det är framförallt sändare och frekvensavgiften som är jobbigt. Förut var det ju 485 kronor kanske då varje kvartal. Och sen var det över 800 kronor på hösten där. För sändare och frekvensavgifterna. Så att och sen. Det är då plusgirokontot 634. 252-1. Betalningsmottagare Gunnar Andersson. 634. 52-1 634252-1 Gunnar Andersson Alla bidrag från 500 50 kr uppåt är hjärtligt välkomna och vi får delbetala det här för annor är ju snäll men från och med 1 försätt december så avbokar vi i halvtimmen då 18:00 till 18:30 och lämnas dock om snärare efter mer än 26 år vi många med innan, det var ju sändare på 20 watt på femte höghuset där vid högtorget. Det var ju väldigt högt och fint. Det gick ju långt ut till Haninge. Med 20 watten därför att det var ju väldigt högt alltså. Femte höghuset där är ju högt det. Och så höga sändningsantenner. Men effekten var bara 20 watt. Men tack vare det fina sändningsläget och högt och fint och fritt så gick det ju bra ut till Haninge där eh ja den egen lilla stuga som hade varit en cirkusvagn och där kunde man faktiskt med lite lätt brus så kunde man ju få in 88. Det var ju nästan perfekt sändning. Om ja, man kunde höra 88 faktiskt där och det var ju lågt också vid marken där och det var ju inte högt vad skogen är runt men ändå fick man in hyfsat bra. Men eh när de befriningen tog över sändarna från Teliacom och så vidare eller Televerket radio så Teliacom sen och det det är effekter på 200 watt på 88 megahertz och 95,3 megahertz men vi kommer behålla sändningsställandet med Stockholms närradio 88 megahertz och 95,3 megahertz så möjligheten finns ju att boka någon tid i en framtid men jag tror inte vi kommer använda någon utnyttja sändningsställandet överhuvudtaget men Själva tillståndet kommer att finnas kvar. Men vi kommer att lämna Stockholms nära audio. Det är inte så dramatiskt egentligen. För det är bara en liten halvtimme. Och det hinner man inte mycket på. Men vi har ju alltså då. Registrerad webbrådstation. Som heter Sverigekanalen. Och det är mycket bättre ljudkvalitet. I stereo och så vidare. Det har varit ett avbrott också på natten. Här i veckan. Det var ett planerat avbrott. Från Alltele. Som har gjort en ny fin hemsida. Själva tillståndet kommer att finnas kvar. Man har höjt priserna från 150 till 409 kronor för 100 megabits upp, upp och ner. Stadsnätet i Hedermora är ihopkopplat med avvästa stadsnät och man kan få hastigheter ända upp till 1000 megabits per sekund nedströms. Då blir det också över 800 kronor. Jag får nöja mig med 100-100 som det heter här. Så att avgiften för internetuppkopplingen har höjts kraftigt. Det var ju faktiskt väldigt billigt med 150 kr, men 409 kr är ju faktiskt det dyraste alternativet av alla firmorna. Eh mycket elände har det varit här i PT-telefonen fungerar, men den var också ur funktion igår, ingen kopplingstonen fungerar den. Man felar med fel det. varsa själv ställer in en mikrofon också här till laptopen här det var en kanal som höll på kromla också vänster kanalen där då så jag har ju fått hårdisken också från B-datan nu att fungera till laptopen när alltså B-datan är avstängd så kan man låna den lilla hårdisken som köptes sätts som den ordinarie hårdisken har havererat. Och det är mycket liten hårdisk men den är inte alls lika stor. Den gamla stora var ju på 2 terabyte, vad den här är bara på 500 nere på nånting på omkring 300 gigabyte kvar nu. Men där kan man alltså då låna till laptopen. Vi gick in på enheter och så kunde man bläddra i filer som dökte upp där på den här den här datorn. För att ordinary hårdisk på laptopen ligger bara på 98 gigabyte i på telefonen fungerar och vi ska ha med oss också Carpstrypansen efter klockan 17. Eh tyvärr kan han inte medverka varje lördag här men han hade ju utlovat nu att den här gången ska han medverka efter klockan 17 och Johan Persson också i Huddinge hade faktiskt anropat Dalagunnar på Skype förra lördagen. Men Skype var inte aktiv telefonerna var inte heller igång väl va Och det kanske det var förresten. Georg Lindberg ringde vi upp och Kente Andersson var med på telefon. Men skypen var inte igång förra lördagen. Och dessutom har jag meddelat också Johan Persson i Huddinge. Om han nu lyssnar. Också via e-post där. Att skype heter inte Dala Gunnar längre. Utan skype heter Sverigekanalen. Skype heter alltså Sverigekanalen. Och vi har en IP-telefon som ska fungera igen. Det var helt enkelt ingen kopplingston här. På telefont dosen här så skulle det blinka lampor också men de lyser fast vad det spelar ingen roll. Det kan hända också någon gång att det blir korta avbrott här har jag sett också. Men nu kan man höja hastigheten här på ställsnytet också. Man kan till exempel höja här nedströms från 100 till 250 om man vill hade man varit ett avbrott här i veckan på natten men det var nog ett planerat avbrott det kunde ju se också. Man har ju förbättrat hemsidan också där Alttele man kan se man kunde ju se nog att för några dagar sen så hade det varit ett avbrott på stadsnätet nere i Stockholm och det måste ju drabbat många människor där nere. Då kan man kan se vilka orter också. Men som sagt var igår kväll här så fanns det ingen IP-telefon. Det det var det var ingen kopplingston alltså men nu har jag har hört en kopplingston och så så att den ska fungera. Nej, när radion alltså det det var ju bara 20 watt då från början så att säga. Men sändaren hördes ju bra där på taket på femte höghuset så gick ju ner till Haninge och så. Gick ju sina 3 mil och vad det var nu vad va. Ja. Men det var ju bara 20 watt då så att och det fanns inte internet och sånt men jag minns ju också när borde i Märsta att hade ju City Radio också på internet från början men sen tog man hand om sändarna och äger de själva och, och, och ute Hergersten där använder samma antenn och, och ett tag fick man sänka effekterna för det var någon firma som det stör på sin komradio men det ligger alltså 88.95,3 ligger på 200 watt då 38 ligger i mån och ljudkvaliteten på webbradion för Stockholmsnärr då den är ganska låg. Eh talet låter bra men musiken låter inte bra. Och förra dördan så var det en massa brumm också från Göran Lindberg där men det var tydligen inte från hans studio. Så ljudkvaliteten är dålig. Det låter inte bra helt enkelt och det lika väl ant när jag pratar i mikrofonen så blir det inte bra. Musiken låter inte heller bra. Och det är ju nära och det föreningen så det är Gagarin som sköter det internet och det där. Så att det är en, en låg ljudkvalitet. Det är främst för talprogram också va. Det är inte det är inte för, för musikprogram utan för tal. Många talkshows från USA till exempel där man kommer över telefonledningar eller via Skype har också ganska låg ljudkvalitet. Nu har vi i alla fall en IP-telefon som fungerar. Och vi kommer ha med oss förhoppningsvis Karpstryp efter klockan 17 här. Ja, Hedemora var ju jobbigt där. Det är väldigt få resande måste jag säga på de allra flesta bussturerna här. Och de ska ju svänga som vanligt över Husby kyrka där. Till vilken nytta vet jag inte. Det är inte många som kliver av eller på. Ut med landsbygdens hållplatser. Sälfattu sen går 270 rakt ner mot Hedemora 2,1 mil så ska den svänga över 1 mil över landsbygden. Eh tre, vi var tre stycken på bussarna alltså. Tre passagerare. Och de här bussarna har inte som de förra bussarna displayer som visar varje hållplats med GPS styrd eh, datares som som säger varje hållplats. Men bussen har gardiner istället och det är ett fåtal resanden har man ju infört några bussar på lördagar och hela Mora kommun kommer också ha fått tänga det här att införa också några bussar på vardagskvällar. För de slutar ju gå ganska tidigt men jag skulle vilja påsätta de allra flesta bussturnerna på linje 265 som den gamla köttlinjen heter heter hette mina långsjöttarna i Hedemora och, och, och visa turer är mot Stjärnsund också ha ett fåtal turer eller de flesta bussturnerna har ett fåtal resande men det finns några undantag och det är de bussarna som används utav skolungdomar som tvingades lämna Jonsprå högstadie i Långsjöten och går på högstadieskolor nere i Hedemora istället då. Det är ju just den här turen för jag var ju klar hos Åsa där. Alltså jag fick ju vänta då i Sjöarparkens tandläkarklinik inte 3 timmar kanske men det var ju 12 ja. Ja, det var ju inte 3 timmar, det var väl inte men det var i alla fall det var ju mer än mer än 2 timmar var det i alla fall och den här nya soffan de hade installerat den var ju väldigt skön att sjunka ner i. Så att där är skönt majonera så kunde man luta huvudet skönt också och sen var jag ju så trött så att jag började somna in mer och mer då. Det kom in en gammal skrynklig tant där med kryckor och annat. Och någon tjej som pillade på en mobiltelefon. Eller smartphones och eh genast då när jag tittade så satt det folk på alla de här tre gamla stolarna som knarrade minst annorlunda på baken då. Och nästa sekund jag tittade var de borta va. Då hade jag hade ju somnat in då. Och sen fick jag ju termablåsan också flera gånger med gamla tanter som stirra. Jag hade min ultimata lörretrya på mig faktiskt så gubben har lås asfalt också utanför där. Hål i på grever upp gator och annat där. Kan man verkligen lägga asfalt när det när det regnar ute? Så jag var ju väldigt trött och somna in flera gånger faktiskt, men till slut så kunde jag ju lämna lokalerna och ta mig till Myrgatan där ungdomarna från Martin Kokk gymnasiet hade börjat att samlas också. Eh uh, och där har man inte ändrat uh, stolpen där utan det står fortfarande linje 18 till Vikmansutten uh, och linje 19 till Garpenberg och linje 20 och sen var det en linje till Turb och så och en uh, linje 20 till Långsutten va det är ju fel. Och de här bussarna visar inte Jag kommer strax tillbaka. Och ja, västra polisen smög också när jag skulle ner på undersökningen tror jag det var. Det är hur mycket sällan man ser polisbil här. Det händer inte så mycket. Vänta nu. De här bussarna visar inte Hedemora och Långsjötan och Skärnsund och sånt utan visar bara linjen numret då. Det kom en buss där som gick som skolbuss då som heter 261 tror jag det var. Jag svängde vänster och det var väl den som skulle gå till Rikmanssjuttan då, men den var ju så vitt jag kunde se var den ju helt tom va. Och sen kommer då bussar mot Långsuttan och Skärnsund blir det väl då som också går som skolbuss då. Och där stod det ju inte heller Skärnsund via Långsuttan, någonting sånt. Det står ju bara 265 står det bara. Och det finns inget display som visar hållplatserna, ingen ingen GPS-styrd dataröst som som säger hållplatserna heller va. Men där blir det ju en, en bra beläggning på bussen då som går från Myrgatan 14 och 27. Resebilen har ju flyttat in i resecentrumet men fortfarande så står det ju då SAS och SJ och grejer på skyltarna fast det är en, en helt annan verksamhet i lokalen där va. Det är också ganska dåligt. Eh den den turen blir ganska välbelagd då eller full, fullbelagd med skolungdomar och Martin Kock gymnasiet nere i Hedemora. Men i övrigt liksom, hur många är det som åker de här bussarna? Varför har man varför har Dalatrafik så stora bussar för? Eller entreprenören borde borde gå gå åt för fram en betydligt mindre busstyp med tanke på det fåtal resande som är man går ju lätt att kolla vilka turer som ungdomarna åker i för där blir det ju då i princip fullbelagt då. Men övriga turer är det bara ett fåtal resande och bussarna bussarna går ju Ederhusby då. Det finns några direktbussar som går 270 rakt då. Och man får ju se ganska mycket, man får ju se Dalälven. Husby kyrka där Smedby skola ligger. Och bron som kungen invigde också över Dalälven och man får ju se fåglar och kossar och man kan se rådjur. Mycket mycket bonngårdar såklart, mycket bonngårdar. Det är väl nog många i nedlagda. Och Jag har ju cyklat också borde på 270 och mellan Svin och Hed och Husby och mycket bevägen och grejer. Bussarna går lite olika alternativ, olika turer går lite olika svängar som det heter då. Men jag tycker att bussarna är för stora helt enkelt. Det borde gå att få fram en mindre buss typ utom görs för de bussarna där skolungdomarna medföljer för där måste det vara en större buss och de har inte någon display som visar hållplatserna heller va. Det är ju det är ju en försämring. Alla Matson här från Långsjöte partiet har ju också genlätt också i kommunen här att det var fel skylt att det också någonstans där. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men jag är ju färdig alltså. Det var ett litet ansten som är rengjort och sen blev det polerat och så var det den här blommuggen. Och är 1775 kr som ska delbetalas då och nu har vi då närodefreringens fakturor här. Så det är inte så roligt det här. Vi har förste kvartalet då 2014 gamla sändningstiden 432 kr. Och sen var det från med mars månad var det väl va framåt så har vi gått ner till 30 minuter. Där är 158 kr och så en förbindelseavgift också med an internetuppkopplingen och servern och det här att komma ut via datorer och det här och få 85 kr så det är det 232 kr per kvartal. Nej, 238 är det. Och så har vi ytterligare en på 238. Och så ska året avslutas med ytterligare en sista faktura på 238 kronor. Och så har vi då... Inget fakturanummer här, men vi har 873 kronor för sändare och frekvensavgiften som ska betalas. Nu har vi avbokat sändningstiden lördagar från den första december. Och väntat på en bekräftelse från Anders Hultman. Men vi kommer behålla våra sändningsutstånd hos myndigheten för radio och tv. Och vi har alltså en registrerad webbrådestation som heter Sverigekanalen. Den här lilla halvtimmen kommer alltså att upphöra. Så vi har ju fullt upp här nu att betala och delbetala de här fakturerna. Så att jag upprepar plushyrkontot då. 6, 3, 4, 2, 5, 2, sträcka 1. Så mikrofonen har jag fått igång som fungerar på till laptopen här och kopplat om lite olika andra omkopplingar och grejer men som sagt var jag tittar på en karta här över hela demora. Och eh tack vare att man eh, nästan helt upphör med läsken att man kör tätare kontroller och försöker sköta rengöringen också med tandborsten och använder en bra tandkräm kör också med Mån skulle här med en stark koncentration från ICA och inte väntar i ett år. Och jag tycker inte man ska vara god i så grejer princip, vänta nu. Men det finns ju sötningsmedel och sånt i annat också man får se upp med, men hon sagt för det fanns inga hål och, och det var lite tanssten som är ren gjort då så i maj 2015 så ska vi till Åsa och se om det finns någon tandsten hon ska ta bort och i oktober ska jag till tandläkaren och undersöka tänderna igen bara. På den fronten är det bra men det ska jag det ska ju betalas det här nu då. Så att det börjar tänka på Hedemora och de här bussarna. Jag har ju snart åkt nu närmare 30 gånger. Och det går som sjukresa så man betalar alltså ingenting man det är alltså kallels kallelsel man får. Den här är min bussbiljett. Man man ska egentligen ha också en sjukresebiljett som det står noll på. Men det fick jag inte alls den här gången. Det var ingen bussförare som ville lämna någon biljett till mig, men alltså den här kallelsen gäller som en sjukresa så man betalar ingenting. Bussarna är alltså helt gratis. Man behöver inte betala, så men det är ju jobbiga turar och jag blev ju väldigt trött i den där soffan. Det var en helt ny soffa faktiskt som hade köpt den. Den sjönk jag ner i och somnade flera gånger. Och blåsan tryckte på också så jag måste ju tömma blåsan flera gånger också. Men det var i alla fall cirka 2 timmar. Ja, det var över 2 timmar var det ju. Innan jag egentligen kunde åka den här bussen med de här skolungdomarna upp via hus vid kyrka då. Och sen går den ut vid Svin och Hed och svänger upp mot Långsyttan där. Och den går väl runt. Bussen går väl runt också i Långsyttan. Och sen svänger den ner till Svin och Hed. Och sen svänger den vänster. Där jag också har cyklat. Börja med lång uppförsbacke till Stjärnsund. Vissa bussar går över Västerbyn. Och vissa går över Rörsyttan. Jo, jag ska berätta också att Ingela Ek också har MS-sjukdomen. Hon har terapibloggen. Kan ni söka på terapi-bloggen. Hon bodde tidigare i Långsyttan. Hon bodde här på Klacklandet. Och jag cyklade förbi henne. För jag var faktiskt vid Klacklandet i somras för första gången. Och det blåste men var väldigt varmt var det. Det är väl en liten bad, badplats där. Och det blåste kraftigt. Vackra öar och man ser höga berg där borta. Sjön Krycka nere. Och det var en liten flicka som skulle bada. Och så kom en storväxtdam som också skulle bada. Och så kom en storväxtdam som också skulle bada mycket liten badplats. Eh, hon bor där på Klackvägen och nu är har det ju varit har ju varit vargaattacker då utanför Skärnsund, eh, må gränsen mot Åvesta eh, kommun där. Ja, sp Spjuts på heter det, men hon har ju då eh, odlingsfält som går norr om henne, stora odlingsfält då okej att tvätta sina fönster innan bonden är klar med med med höstskörden. Och det är han ju nu. Men Inga Lek skrev här på sin terapibloggen som ni kan söka på att hon hon helt enkelt såg en varg 50 meter bort från tomtgränsen ute på ett fält va. Långt och stilla gick en varg som passerade. Att hon blev lite var lite skrämd blev hon ju lite smårädd. Och så jag fixerade om det var tant eller far på vargen kanske. Och tur det så går i björnen i det här också för jag skulle banne mig inte vilja möta en björn. Faktiskt. Men i alla fall fick hon i se en varg då passera 50 meter utanför tomtgränsen här på Klack Klackvägen 11. Och jag cyklade ju förbi henne två gånger också i somras, det var första gången jag var där på Klacklandet, det är väl mycket fritidsboende där, men det finns väl vissa hus som bor året runt va, men en del hus är ju ganska små så de är ju en av mina sommarstugor. Ganska många hus där, jag såg en gubbe som satt på sin veranda och läste en tidning, det blåste rätt bra där. Och sen var jag lite grann på sparning också. Ungefäre efter var den gamla järnvägen gick någonstans halvtjärnsvägen, en kraftig uppförsbacke, men det var inte där som järnvägen korsade klostervägen. Det var längre bort som den korsade klostervägen och följde skön Ja, just det. Maspor där ur också en gång där på morgonen med ett morgontåg från långsidan som skulle hämta upp en godsvagn också, men det stod en vagn i vägen så att och ett tor och flera godsvagnar åkte ni ett dike där faktiskt. Man kan delvis se vad järnvägen gick där och och vi har ju den här smedjan också eller för detta smedjan som är ihopbyggda där han Fredrik Svan håller till och jag såg i honom i samlas också. Han har ju sina tinkerhästar där. Men äh, Inga Lek fick se vargen. Och hon blev också bjuden här ut av sin dotter som är ganska snygg har ett besökt ner i Stockholm faktiskt hon sov över sen på natten på ett hotellrum för hon var på konsert med Orp faktiskt och fotade och sen fotade hon för sitt hotellrum också så att hon var kvar en natt i Stockholm men hon åkte upp mot Sjunsund igen hon har ju alltså MS sjukdom man då så att vissa dagar i år är inte bättre och vissa dagar är hon ja sämre då kan ramla om kull och så det är lite upp och ner med den här sjukdomman så ton var faktiskt nere i Stockholm och eh såg på en konsert med Årrup och det blev ju så sent då så att hon hade ett hotellrum på på natten där i Stockholm i Stockholm. Ja. Jag var ju på 50 meters avstånd. Den var jag såg i stormvindarna när jag skulle vända hem. Och lag 17, det hade lättat på trycket då och stod med ryggen mot de här nordliga stormvindarna och kollade på venkraftverken så finns utanför Garpenberg och när jag vände mig om och fick hela den här enorma stormvinden då rakt i trynet så tårna bara rand och såg jag då en ni vet den här lurviga saken med fyra ben och stor lurvig svans och stort huvud. Så snabbt sprang jag över en en korsade en en grusväg och in i skogen i riktning mot Östansjö. Strax norr om en korsning. Vi hade mobilmast där då. Och jag tappade också en snodraser faktiskt då att honne går upp på den här långa backen och hämtar upp den och sen tänkte jag nu kanske vargen stirrar på men men det gick ju så det gick inte så fort va. Jag menar man ser den varg några sekunder bara och sen är den borta liksom och sen det besvärliga var ju just den här blåsten för det blåste liksom inte normal vind utan det var ju enormt kraftig blåst va tårar bara rann men jag vet ju vad jag såg i alla fall en liten revt till exempel som man har sett det är ju ingenting va Det här var ju en betydligt större sak. Eh Ja. Jag hade varit jobbet med hedermodera där och bussresorna är ju jobbiga och jag somnade i soffan också det ska betalas också. Och när det säger din faktura måste betalas också men vi kommer alltså att lägga ner det hela här då. Det är inte så dramatiskt egentligen det är bara lite en halvtimmes förseninger och vi får se om kanske Jo Lindberg vill överta sändningstiden. Mellan 08:00 och 08:30. Annars så blir det en programslinga där med något piano som klinkar. Men det är försett. Försett i december hade jag har jag avbokat sändningstiden, men vi behåller ju då sändningstillståndet. Vad som händer i framtiden vet man inte, men jag tror inte att det kommer att utnyttja någon sändning mera. Och det är som jag säger då att det är den här sändare och sändare och frekvensavgiften, ju den som är så betungande och belastande helt enkelt. 873 kr. Jag är inte nå vi har inget löst att betala sändarfrekvensavgifter för Stockholms snålförening. Och vi klarar oss alls utmärkt utan den här lilla halvtimmen som vi har haft kvar här nu. Och eh, hänvisa helt och hållet sen till Sverigekanalen istället. Helt enkelt. Eh uh så att det är några tusen saker samtidigt här. Ja, det är Sverigekanalen då. Vi ska se om vi har rätt lösenord också då. Jag testar headsetet också här. Så faktiskt fungerar fungerar det faktiskt, men jag hör inte så mycket medhörning. Jag hör inte min egen röst så mycket men på fördröjningssignalen från en annan dator. Så man ska inte lyssna på den egna datorn där man så att säga sänder ut va. Man måste lyssna på en annan. Där ligger ju det hyfsat. Så det går att köra med ett headset också. De här billiga headsetsen som finns, de har ofta en brummton på. Men det fungerar det faktiskt och man man hör inte sig själv så bra. Vad hade hör jag med själv? Jag kör trådlöst också via en Philips sändare och en högtalarbox med hö med små hörlurar från Koss här som tränger in djupt i örarna och söker på en mycket stark signal. Vi ska logga in här nu då på Skype på Sverige kanalen och så får vi se om Karpstrypan dyker upp här efter 17. Han var borta i 2 veckor och skulle medverka idag och det är ju Sverige kanalen som gäller nu för Skype då. Så Johan Persson, det blir dom det här nu att det är inte Dalagrunda längre. Eh, nu båt fick man inte upp där och utbåtar kan ju också faktiskt lägga sig på botten och stänga av allting och gå på batteridrift va så att de inte säljer ut massa signaler det finns olika tricks så att det är i princip omöjligt att få upp någon främmande undervattensverksamhet det är ju fritt fram för fienden helt enkelt att operera i den svenska skärgården men alltså det är i princip är det ju väldigt väldigt svårt helt enkelt i stora ytor och att försöka få tag på någonsin en ubåt och de kan alltså stänga av sina grejer och gå på batteridrift och, och ligga ner på botten där och, och smyga eller gömma sig helt enkelt där va så att Ja, det är kul också med därma radio som håller på här och stör mig med sina stora fönster som kommer upp överallt här som man måste få bort. Det spelar in olika program här schemalagt då. Eh vi ska väl ha en IP-telefon som fungerar också här nu igen. Jag håller på loggar in här på Skype och få fram alla kontakterna här. Så nu heter signalen ja. Jag har väl inte Johan